Dobrý večer, dámy a pánové, já vás srdečně vítám jménem občanského sdružení Otevíráme tady v kavárně Potrvá na dalším Science Café. Tentokrát se tady scházíme vlastně poprvé na jaře, venku ještě je světlo, takže i naše dnešní téma je trošku takové jarní, protože se budeme věnovat přírodě, budeme se věnovat zvířatům a sice magnetorecepci u zvířat, dali jsme tomu dnešnímu večeru takový podtitulek Tajemství zvířecí navigace. Dříve, než vám představím našeho hosta, než se pustíme do té samotné diskuze, tak mi dovolte na úvod ještě několik základních informací. Pro ty z vás, kteří jste na Science Café poprvé, tak já jen stručně vysvětlím, jak ten náš dnešní večer bude probíhat, protože tady v publiku vidím už, už známé tváře, tak možná bych si dovolila na začátek zeptat, jestli byste se mohli přihlásit, kdo je tady poprvé. Tak pro vás teď stručně vysvětlím tedy, jak bude večer vypadat. Náš host, pan doktor Němec, bude mít úvod, ve kterém nás seznámí s tím, co to vlastně magnetorecepce je a poví nám něco o svém výzkumu a dalších zajímavých otázkách, které si pro nás připravil. A potom bude prostor pro vaše dotazy. Vy se můžete ptát na cokoliv, co vás bude zajímat. Ta debata je opravdu velmi neformální, takže se nemusíte bát položit jakýkoliv dotaz. Žádná otázka tady pro nás není hloupá, protože jsme tady proto, aby jsme se něco dozvěděli. Už v průběhu prezentace eh, pana doktora Němce si můžete připravovat své otázky a eh, pak přijde řada na jich odpovídání. Jakmile budete mít otázku, tak stačí se jenom lehce přihlásit. Důvodem toho hlášení je to, že pan kolega Josef Kačírek z Českého rozhlasu k vám přijde s mikrofonem. To celé tady máme proto, že záznam dnešního Science cafe stejně tak jako záznam předchozích Science cafe si můžete poslechnout na Českém rozhlasu Leonardo, který je naším mediálním partnerem. Záznamy Science cafe jsou vysílány v rámci pořadu Weekendová univerzita který běží vždycky v sobotu od 10 do 12, ale samozřejmě Český rozhlas Leonardo má na svých webových stránkách archiv všech pořadů, takže není problém si Science Café poslechnout, kdykoliv zrovna budete mít náladu. Naším dalším mediálním partnerem je časopis VTM Science, jehož výtisky si tady můžete zdarma vzít buď na baru, anebo tady na našem stolku. V tom aktuálním vydání najdete také rozhovor s panem doktorem Němcem, v dalších vydáních časopisu pak najdete rozhovory s našimi dalšími hosty, kteří přijdou v následujících měsících. WTM Science má teď i nové webové stránky a celou novou podobu časopisu, takže doporučuji vaší pozornosti podívat se na web a, a sledovat i časopis. Myslím, že tam najdete řadu, řadu zajímavých informací. Ještě jedna taková Čistě organizační informace k tomu, že v průběhu celého večera si můžete samozřejmě objednávat i nápoje. Jedinou výjimkou jsou teplé nápoje, přece jenom hluk kávovarů či konvic by nám trošku rušil tady naši atmosféru, takže neváhejte si objednávat normální nápoje, bez, bez obav. Je to tady trošku logisticky složitější, jak je nás tady více, ale není to nemožné, takže stačí nějakým způsobem mrknout na obsluhu nebo se nějakým způsobem domluvit a s trochou improvizace určitě dostanete to, na co budete mít právě chuť. Já přemýšlím, jestli jsem ještě na úvod nezapomněla něco říct, ale myslím, že už, už dost takových úvodních informací. Předám slovo našemu hostovi, kterým je pan doktor Pavel Němec z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer. Dobrý večer. Já ještě dodám, že naším druhým hostem měl být pan docent Jaroslav Červený, který se stejně jako pan doktor Němec podílí na řadě zajímavých výzkumů, ale bohužel pan docent Červený přes velikonoce onemocněl. Nemohl tady dnes večer dorazit, i když by určitě rád přišel, takže tímto se omlouváme, ale myslím, že pan doktor Němec nám poví v řadu zajímavých věcí i z těch společných výzkumů s panem docentem Červeným, takže určitě se máme na co těšit. Tak já vám děkuju za úvodní pozornost a předávám slovo panu doktoru Němcovi. Takže dobrý den, mě těší, že jste se tady sešli v tak uh, velkém počtu. Uh, ještě jednou se omlouvám za Uh, jardu Červenýho, který skutečně onemocněl přes Velikonoce a uh, je to trošku škoda, protože uh, Jarda Červený je velký znalec zvířat a v případě, že tady budou uh, uh, dotazy třeba na terénní výzkumy, které byly činěny na srncích a podobně, tak by jistě byl Jarda Červený tou nejlepší osobou, která, uh, která by měla O tomhle pohovořit. Já jsem byl požádán o to, abych udělal takové asi 20-minutové antré té diskuze. A já jsem to částečně kvůli své lenosti a částečně taky, protože jsem si myslel, že to bude vhodné, udělal tak, že jsem v podstatě použil nějakou velmi rozsáhlou přednášku, která by byla tak třeba na dvě hodiny, kdybych to měl říkat všechno. Uh, což nehodlám. Ale uh, udělal jsem to tak schválně z toho důvodu, že si myslím, že bych vám na začátku řekl, na co všechno tady mám v obrázky a pak bych udělal skutečně jenom takový velice uh, uh, povrchní přehled toho, o čem celé to téma je. Uh, přičemž vy, když byste se potom ptali na některé věci, které by vás speciálně zajímaly, tak já bych se snažil rychle k tomu hledat ty obrázky, na kterých bych uh, ilustroval ty své odpovědi. E, to znamená, v podstatě mám takovouhle hrozně dlouhou powerpointovou show, která se skládá asi ze 107 obrázků. což rozhodně není možné říct, ale uh, v podstatě je to strukturováno asi tak, že na začátku mám něco v magnetickém poli, velice jako úplně obecně, potom mám něco o bakteriích, o tom, že bakterie jsou schopné syntetizovat magnetit a tak dále. A potom mám o tom, že zvířata jsou schopny používat magnetický kompas, že jsou schopny ten magnetický kompas používat v podstatě v různých kontextech a různě ho kalibrovat s jinými typy kompasů. Potom mám několik slajdů o tom, že zvířata jsou schopná také používat magnetickou mapu a určit svoji absolutní polohu na globu, najít cestu z, z místa, kde nikdy uh, v životě nebyli, uh, nebo směřovat k nějakému vzdálenému cíli. Uh, a potom veliká část té přednášky, víc než polovina, se týká, nebo té powerpointové, PowerPointové show, se týká mechanismů, jak to ty zvířata dělají. A uh, co o tom víme? Tuhle tu část v tom úvodu v podstatě téměř nebudu říkat, jenom chci předem říct, že mám připraveny nějaké slajdy o tom, co víme o magnetorecepci, nebo o tom, jak by mohl vypadat magnetoreceptor u ryby, u ptáků, eh, o tom, že eh, že existují uh, nějaké experimenty naznačující, že víme, uh, uh, kde ten magnetoreceptor je, že je v sítnici u ptáků, že víme o tom, jaká konkrétní molekula by pravděpodobně mohla být tím mag magnetotransdukčním agent, který převádí tu magnetickou informaci, informaci elektrickou. A pak mám <kly> sérii diapozitivů demonstrující to, v kterých mozkových centrech je pravděpodobně tahle ta informace procesovaná. Takže hezky od začátku, <kly> protože předpokládám, že se tady mohou vyskytnout Jedinci, kteří o tom neví vůbec nic, tak musíme začít od PIKy a říct si tedy, že <tým> celá země koule se při značné míře zjednodušení chová jako magnetický dipol. <tým> to, co tady máte nakreslené, jsou jak magnetické indukční čáry a v podstatě si to můžete představit velmi zjednodušeně tak, že. <tým> z magnetického uh, severního pólu, který je tady je mimochodem chyba. Jo. Tohle to je severní magnetický pól, který je na jižním pólu. To je jenom taková konvence, že se to, tomu říká obráceně. Z nich jako by ty čáry vychází. A co je pro nás důležité, je to, že uh, když si nakreslíte v jakémkoliv místě tečnu k té magnetické indukční čáře, tak máte, vlastně, uh, tak máte vlastně směr toho uh, vektoru toho magnetického pole uh, v tom daném místě. A všimněte si, že to, uh, ten vektor toho magnetického pole je uh, na polech kolmý vůči po, povrchu země, když to uh, na rovníku je rovnoběžný s povrchem země. Uh, tomu sklonu to, té magnetické uh, čáry nebo toho magnetického vektoru vůči povrchu země, země, říkáme inklinace. Já to, ten termín budu používat. E, proto to tady říkám. A další věc, e, ten magnetický pól a geografický pól nejsou totožné, jsou vůči sobě trošičku posunuty. A to, uh, jaký je úhlový rozdíl mezi tím magnetickým a geografickým pólem, tomu se říká deklinace. Když budete někde blízko rovníku, tak to můžete v podstatě zanedbat, a čím jdete blíž k pólům, tak tím více se ten úhel rozevírá a tím víc musí ty zvířata kompenzovat. Pokud se uh, orientují magnetickým kompasem, musí kompenzovat tu chybu uh, toho, že když uh, se uh, orientují směrem k pólu ta, uh, magnetickému, tak to neznamená geografický pól a uh, já se budu snažit posléze říct, k čemu je to, uh, jak to dělají, jak to kompenzují tu chybu. Uh, no a potom uh, samozřejmě uh, ta, to pole má v každém svém místě nějakou intenzitu. Uh, uh, dále budu mluvit o třech typech, chování těch zvířat a v podstatě o takzvané magnetotaxi, to znamená, že ty zvířata, což je teda v podstatě věc výhradně týkající se bakterií a některých proka prokaryot, eh, <kým> že se ty zvířata pasivně natáčejí do směru uh, toho magnetického pole, uh, syntetizují v podstatě ně nějaký uh, magnetit většinou nebo, nebo jiné feromagnetické materiály a natáčí se pasivně do směru toho magnetického pole. Spousta zvířat uh, je schopná se orientovat magnetickým kompasem, což je skutečně směrový smysl, o tom víme ze všeho nejvíc a potom máme nějaký mapový smysl, to je ta, ten smysl, kdy ty zvířata jsou schopní opravdové skutečné navigace, vrátit se z místa, kde nikdy nebyli, někam směřovat a tak dále. Jsou v podstatě schopny na základě těch lokálních vlastností magnetického pole uh, uh, určit svoji absolutní polohu uh, na globu, uh, což je trošku... Tohle je vlastně o to, o čem jsem hovořil. Ten vektor toho magnetického pole, tohle to můžete v každém místě, jako každý vektor, rozložit na horizontální a vertikální komponentu, což se používá při těch experimentech, že my velice často manipulujeme zvlášť tu horizontální a vertikální komponentu toho vektoru. A ta, ten sklon toho magnetického vektoru vůči povrchu Země se nazývá inklinace. Takhle to nějak vypadá, takhle nějak vypadá mapa, kde je znázorněno, jak se mění magnetická inklinace od severu k jihu. Vidíte, že to je velice pravidelný gradient, že to, jakou má to pole v daném místě inklinaci může velice dobře sloužit k určení zeměpisné šířky. Pokud se týče, týče intenzity magnetického pole, opět to už je podstatně méně pravidelné, ale opět více méně platí to, že na rovníku je nejnižší a směrem k pólům se zvyšuje. Důležité je to, že v podstatě každý uh, uh, bod na Zemi můžete charakterizovat nějakou kombinací, uh, často unikátní kombinací inklinace, uh, deklinace a intenzity magnetického pola. Někdy se mluví o tom, že um, vlastně ta poloha na tom globu má nějaký magnetický popot. Magnetic signature, na základě kterého to zvíře může určit v případě toho mapového smyslu, kde je. Takhle nějak může vypadat cívka, kterou se manipulují magnetická pole. Nahoře je jednoduchý. Příklad, ty systémy můžou být různě složité. V tomhle v tom případě jsou ty vnější cívky určeny k odstínení zemského magnetického pole a ty vnitřní pak k vytváření experimentálních polí. To všem není důležité. Takhle nějak vypadá, vypadá magnetotaktická bakterie. Vidíte v podstatě, že bakterie různých tvarů jsou schopny syntetizovat Magnety, to jsou ty tmavé krystalky, které jsou v těch buňkách. Vidíte, že jsou u různých bakterií různě uspořádány. Ty bakterie si vzájemně nemusí být vůbec příbuzné a nejsou si příbuzné. Řada skupin bakterií je schopna syntetizovat magnetit. A dneska víme docela hodně o tom, nebo hodně je možná silné slovo, ale víme poměrně dost o tom, jak to ty bakterie dělají, Víme, že z tyto plazmatické membrány se očkrtí nějaký váček, který se postupně teprve naplní tím ferromagnetickým materiálem. Víme, jaký proteiny se té syntézy toho magnetitu účastní. A známe trošku genomiku těch proteinů, který se toho účastní. Co je podle mého názoru důležité, je to, že dneska víme, že řada těch genů, které... Jak si kódují ty, ty proteiny, které se té biosyntézy magnetitu účastní, je soustředěno v nějakém genovém ostrovu, kusu DNA, který je lokalizován na jednom místě. A ten genový ostrov se uh, přenáší horizontálně. To znamená, že zcela, uh, zcela nepříbuzné bakterie si můžou uh, horizontálním přenosem předávat geny pro tyhle zty, uh, tyhle zty, uh, tuhle syntézu, uh, magnetitu. Pod z tohohle hlediska pak už není tak překvapivé, že jsou toho schopny, uh, schopny uh, bakterie, které jsou si navzájem nepříbuzné. Uh, pak existuje typ chování zvířat, který je nejvíc enigmatický, o kterém nevíme v podstatě nic. A to je takzvaný magnetický alignment. Uh, nebo nějaký, já nevím, jak alignment... Uh, uh, uh, přeložit do češtiny. Je to v podstatě vyrovná, vyrovnání se uh, s magnetickým vektorem, uh, nebo s, nejčastěji s osou severích. Uh, uh, Tohle to chování, uh, které je aktivní, ale ne, nevíme v podstatě moc, k čemu slouží, bylo popsáno u různých uh, m, skupin hmyzu, včetně včel, švábů, termitů, dvoukřídlého hmyzu, různých uh, ryb, a je to většinou podivné chování. Ty zvířata se spontánně natáčí vždy s nějakou pravděpodobností. Nedělají to všichni, dělá to třeba 60, 70, 80 populace. A vlastně je to velmi obtížně uchopitelný způsob chování, o kterém nevíme téměř nic. Naproti tomu magnetickému magnetickém chování, magnetickém kompasové orientaci toho víme nejvíc. Uh, ty první experimenty, uh, které prokázaly spolehlivě, že ptáci jsou schopni takovéhle akce by uh, vyt, prováděny někdy v koncem 60. let, začátkem 70. A ten zásadní technologický jaksi uh, pokrok, uh, který k tomu vedl, byla takováhle obyčejná trichtýřovitá kléc. Celý ten experiment je založen na tom, že když ten pták je v období tahu trpí takzvaným tahovým neklidem, prostě obrovsky silnou motivací táhnout buď na jich nebo naopak na sever. A když ho v, tom, v té době toho tahového neklidu zavřete do takového trichtýřové klece, tak on i přesto, že tam má v podstatě nějaké difuzní světlo nebo nízké intenzitě, žádný orientační vodítka, jak se snaží strašně táhnout tím a i, při to, i v těch stísněných podmínkách se snaží tím, tím směrem, kam zrovna potřebuje, buď to na zimoviště nebo na hnízdiště. A ty způsoby, jak registrovat ten směr, je těch je spousta. Na začátku úplně se tady dávaly piliny, prostě tady se nasypaly saze a vyložilo se to bílým papírem a ten ptáček skákal a prostě poťapal to těma sazema. Potom se to nahradilo papírem, který starší z vás si budou Pamatovat, takový ten papír, kterým se uh, opravovaly chyby ve strojopisu, tak takovýmhle typem papíru se to vyložuje. Nebo to může být nějak elektronicky snímané, ale ten princip je vždycky stejný. To zvíře je zavřený do takovéhohle uh, trichtíře a snaží se z něj uniknout a my pak uh, registrujeme ten jeho směr uh, převládající. No a když v takovýmhle klec dáte do cívek a magnetický polohu magnetického severu o určitý úhel, tak to zvíře udělá tohle. Prostě tady se orientuje směrem na sever. Je to zřejmě jarní experiment a když magnetický sever v tom vašem experimentu posunete sem, tak on stejný, stejný úhel posune tu svoji směrovou orientaci. Ještě musím říct, že tyhle ty Kruhový grafy, který vám budu často ukazovat. Tohle to jsou směrové preference jednotlivých zvířat, tenhle, ten vektor, je směrová preference pro celou tu skupinu. A když to přesáhne ta dílka toho vektoru, tady to uh, vnitřní dvojkruží, tak je to signifikantně orientováno, to zvíře. Jo? Uh, uh, tohle to je důležitý experiment, když tomu zvířeti obrátíte vertikální komponentu magnetického pole, to znamená, že v podstatě tu inklinaci z takovéhohle úhlu změníte na takovýhle, tak on se otočí o 180 stupňů, což je netriviální zjištění. Tady je to lépe rozkresleno. A znamená, že ten Táček má úplně principiálně odlišný kompas, než náš technický kompas. Kdybyste to udělali našemu technickému kompasu, tak on bude furt ukazovat na sever. Říkáme tomu inklinační kompas. Vidíte, že když se tadyhle, když změním v podstatě, nebo když se podíváte tadyhle z ty dva krajní příklady, tadyhle máte pořád sever letím směrem a otočili jste tu vertikální komponentu a ten ptáček tady letí na sever, tady letí na jich. Jo? Je to prostě úplně jiný typ kompasu, kde ten pták vlastně vnímá uh, sklon toho magnetického vektoru vůči Zemi. To je pro něj důležitý, uh, Dokonce není vůbec schopnej vnímat, kde je sever a jich, ale pouze vnímá, co je směr k, k pólu a směr k uh, rovníku. Tohle je soupis ptáků, u kterých byl popsán magnetický kompas, dneska je jich ještě víc. Důležitá věc je to, že u všech těch ptáků má stejný funkční charakteristiky, vždycky je to ten inklinační kompas. Tady je jenom ukázka toho, že když se použije jiná metodika, když se použije tzv. operantní podmiňování, to znamená, ty ptáci se za odměnu učí něco rozlišovat, tak můžeme zjistit, že magnetické kompasové orientace jsou schopní i ptáci, kteří vůbec nikam nemigrují, v tomto v případě zebřičky, tadyhle v tomto v případě kuřátka. <těk> Teď u těch ptáků je ten systém velice složitý. A <těk> V podstatě pták je schopný používat jednak navigaci podle výrazných bodů v krajině, takzvaný pilotování. Jednak je schopný používat sluneční kompas, kompas odvozený od polarizovaného světla, který vytváří slunce, hvězdný kompas a magnetický kompas. A tyhle ty všechny složky se poměrně složitým způsobem ovlivňují. A já nemám čas tady jít do detailů tohohle z toho geniálního experimentu, ale rovnou demagogickým způsobem řeknu, že ty experimenty naznačují to, že ten primární zdroj směrový informace pro toho ptáka na tahu je magnetický kompas, překvapivě. Vždycky jsme si mysleli, že ten přichází ke slovu až jako poslední, ale je to naopak. Ale ten magnetický kompas je každý den ráno a večer kom, kalibrován podle západu slunce. A to i pod mrakem, protože to důležité, co k té kalibraci slouží, je polarizované světlo, které vytváří slunce. Což je důležité z hlediska toho, že vlastně, když se to zvíře dostane do těch severních zeměpisných šířek, kde ten rozdíl mezi geografickým a magnetickým polem je velký, tak on si každý den ráno a večer nakalibruje ten svůj magnetický kompas podle polohy slunce. To znamená, že pak je schopný bez chyby navigovat i v těch místech, kde je ta deklinace velká. A teď udělám velký skok od ptáků k savcům. O savcích víme překvapivě málo. A dlouhou dobu hlavním modelem pro výzkum savců byly takovýhle podivní repošit, takovýhle podzemní hlodavci, který vidíte v tom rohu, ještě budu mít lepší obrázek, který zaujali výzkumníky v tom, že hrabali takový velmi lineární systémy NOR. A profesor Burda, který taky absolvoval naší Alma Mater Karlovou univerzitu, ale dneska působí v Německu, přenést tyhle zvířátka do uh, <hým> laboratoře a demonstroval, že mají spontánní směrovou preferenci a že preferují nějaký jihovýchodní uh, směr. Uh, ta esej, uh, ten experiment, v kterém se to uh, demonstruje, je jednoduchý. Dá se to zvíře do kruhové arény, kterou nezná, dá se mu hnízdní materiál. On okamžitě ten hnízdní materiál začne takhle uh, sbírat a <kým> po chvíli postaví takovýhle pěkné hnízdo a to místo, kde to hnízdo uh, postaví, uh, se bere jako jeho směrová preference. Uh, a teď pozor, tyhle ty zvířata mají naprosto stejný uh, kompas, jako máme my technický kompas. Je to polaritní kompas, jsou schopní rozlišit sever a jih. A když přehodíme vertikální stožku, tak je to vůbec, uh, vůbec uh, nevyvedé zmíry. Tadyhle Máte normální kontrolu. Tadyhle je zvíře, kdy otočíte sever a jich o 180 stupňů a oni taky o 180 stupňů změní svoji orientaci. A tadyhle je právě experiment, kdy se otočí ta vertikální komponenta. Tady v tomhle případě by ten pták táhnul někam na sever v obráceně než kontrola a ten, ten rypoš táhne pořád stejně prostě Směr inklinace ho nezajímá, zajímá ho skutečně ta horizontální složka toho magnetického pole. A má řadu jiných významných odlišností, o kterých se, když tak zmíníme až té diskuzi, třeba ten kompas není závislý na světle. Magnetický kompas má řada bezobratlých živočichů, blešivci, termiti, tady je nějaký, nějaký v podstatě zase už trošku zastaralý seznam zvířat, o kterých to víme. Všimněte si hlavně toho, že u obratlovců existují nějaký zástupci z, každé velké, z každého velkého taxonu, z každé třídy obratlovců. Máme nějaké zástupce, který mají, mají magnetický kompas. A taky si všimněte, že. Ty typy toho kompasu jsou, jsou různé u různých zvířat a stále se to, ten obrázek stává Komplexnějším. Tahle to je jenom utázka, ukázka toho, že dneska máme uh, esej, dneska máme uh, uh, experiment, v kterém jsme schopni uh, demonstrovat magnetický kompas u různých modelových druhů, které jsou pro biology uh, velkými modely, jako je uh, zebrafish, uh, což je takováhle průškovaná rybička, nebo laboratorní myš, anebo odstomilka. <coughs> Takže uh, Cesta se otvírá k mnohem jako komplexnějším analýzám genetického pozadí a tak dále. Pak je tady v podstatě story, kterou jsme nedávno publikovali o kravách. Jak jsem říkal, dlouho jsme nevěděli o savcích skoro nic. Dneska víme o několika, asi pěti druzích hlodavců, že mají magnetický kompas. Víme to o netopírech a my jsme nedávno demonstrovali také magnetický kompas u kopytníků, konkrétně u krav, jelenů a srnců. Ty krávy v terénu zaujmou tím, že většina jich stojí nějak jedním směrem a když se to začne měřit, což zase byl geniální vhled již zmíněného profesora Burdy, že k takovéhle záležitosti je možno použít Google Earth, tak v podstatě je možný ten jejich směr takhle analyzovat ze satelitních snímků. V jarda Červený, který tady dneska měl být, ten studoval Pozici zvířat v terénu a konkrétně uh, line, nebo uh, směr, v kterým stojí jelení a srdci. <thudé birds> <tý k> Takže jsme to zaktualizovali. <tý konec> analyzoval taky, v jakém směru ty zvířata spějí v zimě, takovýhle náročný experimentální techniky k tomu používal a uh, ty výsledky byly naprosto zarážející a, až k neuvěření. A sice to, že jak uh, skot, tak srnci, tak jelení vysoce signifikantně se staví téměř severojižním směrem. Je to trošičku odchýlené od té severojižní uh, stěny. Uh, směre, uh, zvlášť jako pozoruhodný je to u těch krav, kde Prostě ten vzorek, to analyzovaný, bylo asi 10 000, um, prostě kusů dobytka, a tyhle ty jednotlivé uh, trouhelníčky znamenají světadíly. Vidíte, že na všech světadílech je to stejné. A, uh, uh, a ještě další velice důležitá věc byla ta, proto Demonstrování, že je to magnetický, magnetický fenomén, bylo to, že vlastně v těch severních oblastech, kde je velká deklinace rozdíl mezi polohou geografického magnetického pólu, bylo signifikantně lepším prediktorem ta osa magnetický sever magnetických, než geografický sever geografických. Nicméně. Protože to bylo tak provokativní, tak se ten článek setkal s určitou skepcí a v podstatě dalším takovým kouskem, který jsme si dovolili k tomu přidat, bylo to, že jsme si řekli, tak když je to tedy magnetický fenomén, tak bychom mohli použít drátu vysokého napětí, který generují střídavá tam běhá střídavý proud, který generuje střídavé uh, magnetické pole, a to nějakým způsobem interferuje uh, s. Zemským magnetickým polem, takže to orientační vodítko je tam nějakým způsobem, ten signál je nějakým způsobem zašuměný, zaš, zašuměný a v pří, měli bychom vidět v podstatě v bezprostřední blízkosti drátů, bychom měli vidět efekt na tu orientaci té zvěře v případě, že je to magnetický fenomén. A takže jsme zase. V podstatě uh, studovali krávy a srnce. Jelení se bohužel pod vysoký napětí moc neženou, ty radši jsou v lese. <kly> a nicméně jsme uh, zase začali analyzovat uh, dobytek pomocí Google Earth. Vidíte, že uh, je to v podstatě méně pravidelné, to uspořádání. A zároveň jsme měřili vzdálenost od těch drátů. Uh, No a tadyhle jsou výsledky, v podstatě tohle je kontrola, tady vidíte, že jsou vždycky signifikantně orientované jak, jak dobytek, tak srnci, než to pod dráty jsou orientování náhodně a totéž je to stále náhodné, když to vynesete vůči směru těch, těch drátů, takže se neorientují vizuálně vůči těm drátům. No a další věc, o který zase tady nemůžu jít do detailů, ale v podstatě to, jakým způsobem ovlivňuje to vysok, vysok, vedení vysokého napětí to zemské magnetické pole, Dosti záleží také na tom, jakým směrem to vysoké napětí vede, jestli vede z východu na západ, ze severu na jih a tak dále. Takže my jsme v podstatě <coughs> použili tyhle ty různé orientace, kde je tam myš? tady, uh, jo, z, vý, z východu na západ, ze severu na jih a tak dále, šikmo na obě strany. Udělali jsme si nějaké predikce, nějaké vektorové součty, součty co to dělá s tím magnetickým polem a. <coughs> V podstatě důležité je to, že v tomhle případě uh, ta, uh, tam uh, vlastně je vždycky to střídavé pole je kolmý vůči těm drátům, uh, takže tam dochází k tomu, že, že není manipulován azimut toho pole, pol, jakoby poloha toho severu, ale pouze se zvětšuje a zmenšuje velikost té horizontální komponenty toho pole. A v takovémhle případě ty krávy udělají prostě vpravo, v bok a lajnujou se ve směru mm, východ, západ. Ve všech ostatních uh, případech, kdy vlastně se manipuluje s tím azimutem toho pole výsledního, tak ty krávy mají tendence být dezorientovaný, anebo alespoň ta jejich uh, Orientace je podstatně horší než v těch kontrolních podmínkách. Ta, ten rozptyl uh, toho, jak stojí, je větší. No, ještě podle mě důležitější je to, že ten efekt vyznívá uh, prediktabilně z, ze vzdáleností od toho vysokého napětí. Takhle se chová to zvíře pod vysokým napětím, který vede z východu na západ a takhle v kontrolních podmínkách. Takže je předpoklad, že se bude takhle nějak měnit uh, v, se vzdalo, s proluž, zvětšující se vzdálenosti od drátů. A tohle to jsou skutečná data. a Vidíte, že ty uh, krávy dělají přesně to, co dělat mají. A, <hým> takhle se chovají, uh, když jsou pod uh, dráty, které vedou ze severu na jich. Uh, a Tady tím hlavním očekávaným fenoménem je snížení rozptylu v té orientaci. A tady zase vidíte, že ty krávy dělají přesně to, co dělat mají. Tohle asi přeskočím, a tohle taky. A tady s tím se dostávám teď k tomu třetímu smyslu, a to je tedy ten mapový smysl. Ten mapový smysl si můžeme představit velmi zvulgarizovaně jako jakousi GPS v hlavě ale mnohem méně přesnou a mnohem méně univerzální, než je ta naše. V podstatě u spousty zvířat máme... Máme důkazy o tom, že používají něco jako, jako magnetický podpis k tomu, aby nějakým způsobem změnili svoji směrovou orientaci. Tady je příklad nějakého žraloka, který plave podél pobřeží a když doplave k nějakému mysu nebo kousek od něj, tak najednou udělá prudký obrat a plave na druhou stranu. A to se dá na jak si vyvolat v tom zvířeti, i když ho jenom dáme do nějakých magnetických podmínek. Tohle je velice elegantní experiment s karetama. To jsou takovéhle malinké želvičky, které se vlíhnou někde na pobřeží Floridy, pak stráví Prvních několik let svého života v tomhle tom atlantickém proudu, který je nakonec donese zpátky k Floridě, a oni se tam množí na, často na stejný pláži, kde se narodili. A ty zvířátka, když je pochytáte, ještě než se vůbec dostanou do vody, prostě úplně čerstvě narození uh, želvičky a dáte jim takovýhle baťohy a přenesete je do. Do laboratoře, kde máte nějaký snímací systém, který určuje, kterým směrem to zvíře plave, tak můžete systémem cívek vytvořit Pole, který odpovídá určitým místem, místům na globu, říká se tomu virtuální displacement jako virtuální přemístění. Vy to zvíře nikam nepřemístíte, ale dáte ho do magnetických podmínek, které odpovídají magnetickým podmínkám, které jsou někde, kde předpokládáte, že to zvíře bude něco dělat. A v tomhle případě dali to zvíře do podmínek, který odpovídají i těma, s těm třema bodům, což jsou vždycky místa, kde je, může ten proud driftovat buď na sever a, do studených moří nebo na jih do studených moří. Prostě tam, kde se musí to zvíře aktivně snažit zůstat v tom atlantském proudu. A skutečně to zvíře v každém tomhle z tom bodu vždycky plave tím směrem, který ho jakoby udrží v tom proudu. Zajímavé je, že jakkoliv je to a, a, jaksi hm, lákavé udělat závěr, že to zvíře eh, používá magnetického mapového smyslu, tak tomu tak není. To zvíře skutečně používá toho eh, magnetického pole jako nějakého spouštěče k nějakému chování. A má, má vrozený jenom nějaký konkrétní eh, magnetický eh, magnetické podmínky, ve kterých musí něco začít dělat. Když například to zvíře dáte do magnetického pole, který odpovídá nějakému místu, který se vůbec na té jeho cestě nevyskytuje, tak není schopný to interpretovat a plavé všemi směry. Jo? Ale Uh, dospělí želvy stejného druhu nebo příbuzných druhů už tu mapu mají, je to nějaká experiment, něco, co záleží na závisí na učení a když si uh, ta želva absolvuje třeba tuhle tu několika letou, uh, uh, několika letou uh, cestu, nebo když, když ji chytíte v podstatě dospělou a provedete s ní stejný experiment, tak je schopná interpretovat i, i podmínky, v kterých nikdy nebyla. Tohle ten experiment mám hrozně rád. To je experiment udělaný na slavících. <kly> Zase je to experiment s tím virtuálním přemístěním. Ty slavíci táhnou od ze Skandinávie do subsaharské Afriky a Každý pták, když někam letí, tak musí mít dostatek tukový zásob na to, aby mohl poměrně jako dlouho někam letět, den nebo několik dní, nebo spíš, spíš ten den. A zároveň nesmí být příliš těžký, aby to jako z biomechanického hlediska fungovalo, aby se mu dobře letělo. To znamená, že existuje nějaká rovnováha mezi tím, Jaký je optimum, jak moc má být vykrmený na tentách. A to je velice jako úzk, úzký rozmezí toho, aby uh, měl dostatečný tukový zásoby, a ještě nebyl moc těžký. A uh, v tomhle tom případě ty uh, zvířata, které se testují normálně někde ve Švédsku, <kým> uh, v laboratoři a dají se v podstatě do magnetických podmínek, který odpovídají těmhle bodům na té jeho migrační cestě, tak tady v těch třech evropských zastávkách nebo čtyřech to zvíře dělá přesně to, co byste předpokládali. Prostě dodržuje to ekvilibrium, tu rovnováhu mezi, tím, mezi tou dostatečnou tu kovou zásobu a zase není příliš těžký. Ale když ho dáte do magnetických podmínek, který odpovídají, Odpovídají severnímu Egyptu, to znamená, jestli to zvíře myslí, že ho čeká přelet Sahary, tak se najednou hrozně vykrmí a je mnohem těžší, než by bylo, než by bylo prostě praktický pro ten let, ale prostě nic jiného mu nezbývá, že jinak by to nepřeletěl. Takže vidíte, že ty zvířata můžou regulovat i něco jiného, než jenom svoji prostorovou regula, orientaci, ale i svoji fyziologii v závislosti na tom, jaký. Uh, tohle je jenom ukázka toho, jak to může vypadat u těch velkých želv, uh, které jsou schopné té skutečné navigace. A tady je už jenom taková upůtávka na to, že uh, ty... Uh, Langusty jsou taky schopné skutečný navigace, i když neprovádějí žádný extrémně dlouhý tahy, a, tak když je a, různě zlobíte, zalepíte jim očička, tykadla, nalepíte na ně magnety, a, točíte se s něma v, v prostě na volném moři v, kru, v kruzích, v člunách, a pak když je někde vypustíte, tak oni neomylně se vracejí zpátky. A to tež dělají v laboratoři, když je zase dáte do těch magnetických podmínek, které odpovídají tomu přemístění reálnému, tak se e, snaží e, prostě mašírovat tím směr, patřičným směrem, aby se dostali do svého domovského teritoria. E, tak a teď v podstatě by začala ta... Ta část o těch mechanismech, a já to asi tady skončím, protože bych z toho mohl udělat přednášku, kdybych takhle pokračoval. Jenom uh, předešlu, že se můžeme bavit uh, o různých detalech, mechanismů, ale že se zdá, že jsou ty mechanismy v principu dva. Jsou naprosto odlišní. Jeden je uh, nějakým způsobem. Uh, v oku nebo v epifíze, je zpřažen s fotorecepcí, je to chemický kompas, dochází tam nějakým ovlivněním, nějakých velmi specifických chemických reakcí, při kterých vznikají radikálové páry magnetickým polem, polem země a tenhle ten Tenhle ten receptor zřejmě je receptorem toho kompasu, a pak existuje receptor, který je založen na tom feromagnetickém materiálu. U ptáků víme, že je, nebo víme, nevíme to zcela určitě, ale řada nepřímých důkazů mluví o tom, že je to. Umístěno v horní v horním části zobáku, v podkoží, že jsou tam nějaké nervové zakončení, které obsahují magnetit a řadu jiných feromagnetických z řadu jiného ferromagnetického materiálu a víme o tom různé věci. A tohle ten typ senzorů zřejmě vnímá intenzitu magnetického pole a je senzorem, který je používám pro ten, pro ten mapový smysl. Tolik tedy aspoň hypotézy. A tady následuje řada jako různých jako experimentů, který můžu případně říct, pokud to bude někoho zajímat. Takže tím bych otevřel diskuzi. Tak já děkuju za vaše úvodní slovo a než dáme prostor vašim otázkám, tak bych se chtěla zeptat, jestli tady v přední části všichni dobře slyšíte. Slyšíte dobře? A Tak, tak kdyby to bylo málo, tak my přidáme. A eh, pro ty z vás, kteří tady ještě stojíte, tak tamhle ještě volný stoleče, kam se dá sednout, tak klidně přijměte místo, ať, ať nemusíte stát u vchodu, pokud máte chuť. Tak, a nyní prostor pro vaše dotazy, tak stačí jenom se lehce přihlásit, vyčkat na mikrofon a zeptat se. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat takový, takovou otázku, co se nabízí, jak je na tom člověk? <laughs> je velice častá otázka. No, uh, uh, Já osobně na sobě žádný magnetorecepční schopnosti nepozoruji, ale v osmdesátých letech se snažil několik lidí dokázat magnetický smysl u člověka, jsou o tom dokonce dvě knihy, ale myslím si, že to, že příliš jako vědeckou komunitu nepřesvědčili. Ty výsledky byly vždycky velmi blízko náhodnému efektu. Vždycky to bylo o jedno, dvě, tři procenta lepší než náhoda a podobně. Ale zase na druhou stranu, nelze to úplně vyloučit. Existují třeba, myslím si, dobře udělané experimenty, které demonstrují, že třeba naše zraková ostrost je závislá na směru vůči magnetickému poli a podobné věci. Takže zcela vyloučit to nelze, ale zatím proto nemáme žádný dobrý důkazy. A spousta vegetativních funkcí je samozřejmě ovlivněna různými magnetickými poli, i když často se ty typy experimentů dělají s polem, který je silnější než to zemský. Dobrý den, jsem tady za VTM. -ku. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste si jistý, nebo jestli víte o tom, že vlastně. Tím ověřujete jednu starou lidovou moudrost, protože jak když jsem ukazoval tenhle ten článek kolegovi, tak on říkal, jo, to znám z Toma Sawyera. A tam je opravdu situace, my jsme to pak hledali, teda nějak v těch knížkách, a já teďka nevím, jestli to byl Tom Sawyer nebo Barry který z nich se tam převolík za holku, a nějaká stará paní ho zkoušela, jestli je opravdu holka, tak se ho ptala. Jestli, když stojí krávy na pastvě, kolik z nich se kouká stejným směrem. A on správně všechny. No. Já uh, jsem to uh, neviděl, ale vím, že to profesor Burda našel tuhle uh, zmínku. Myslím, že dokonce v, v jednom článku ve vesmíru, který popisuje jako pozadí toho, jak ten výzkum těch krav vůbec vznikl, Uh, tak uh, tam ten příklad udává. Je to prostě nějaký vesmír třeba několik měsíců starý, nevím, ale uh, já myslím, že ho ta paní nějak vyslýchá, jestli je skutečně uh, zvenkova nebo z vesnice. Jo. No a uh, mimochodem ten výzkum vznikl jako dost legračním způsobem a co sice velmi podobným, jako tady první otázka, mají to lidi. Tak my jsme měli vlastně, profesor Burda měl studentku, když já jsem dělal konzultanta dizertační práce. Když tu práci obhajovala, tak v podstatě bylo to celé o těch rypoších, o těch podzemních zvířátkách, tak prostě během té obhajoby. Hned první otázka, mají to taky lidi, dalo by se to zkoumat u lidí. A tak zase jako odpověď podobná, jako jsem vám dal já. E, nicméně e, Burda z Legrace zadal nějakému e, studentovi, který se hlásil k ním na department e, bakalářku, že by se měl podívat na Google Earth, jestli lidi nestaví stany jedním směrem. Evo. A v podstatě ten, ten člověk zřejmě nebyl moc jako pilný student a jako asi několik měsíců ho neviděli a potom přišel a řekl, že na Google Earth žádný stany nejsou. A profesor Burda, protože jako správný pedagog, chtěl dokázat, že pedagog má vždycky pravdu, se jako vrhnul do hledání stanů na Google Earth po se zjistil, že tam fakt žádný stany nejsou, ale že úplně všude, zvlášť v Holandsku jsou všude krávy. <laughs> Takže začal jako důmat o tom, že by teda vlastně nemusel si dávat tak ambiciozní cíle, že by to nejdřív mohl prokázat u těch kopytníků. To se teda posléze nakonec povedlo. No. Já bych jen poznamenal, že kdyby se mu opravdu povedlo některé ty stany najít, tak by zjistil, že Kdysi byl zvyk stavět stany směrem vchodem na východ. Jo, takže by dostali, ale to není recepcí, to se pozná samozřejmě hodně snadno, že jo, kde je východ. Jo. Jasně, jasně. Tak to byla spíš taková legrácka s těma stanama, než jako pokus o nějaký seriózní výzkum. Tak já, si nikoho nevidím se hlásit, bych se zeptala. Když jste hovořil o tom výzkumu přes Google Earth, tak jako myslíte, že to může mít budoucnost. Co ještě prostřednictvím těch satelitních snímků lze zjistit? Tak na jednu stranu je to samozřejmě obrovsky limitováno různými věcmi, jako rozlišení, to, že vlastně nevíte, kdy ty snímky byly pořízeny a tak dále. A i na druhou stranu je to zase jako dost hezký nástroj, že vy vlastně můžete se dívat na spoustu jiných zvířat, třeba na kopytníky v Africe, i když v Africe zrovna to pokrytí není úplně nejlepší, ale <kly> můžete se dívat prostě na spoustu ještě jiných zvířat a uh, v, podst v podstatě můžete mm, různě zjemňovat třeba tu naší studii s tím vysokým napětím uh, pff, pff, pff, takže jako ty uh, možnosti tady zcela určitě jsou, ale myslím si, že v podstatě um, určitě ty fenomény, které budou takhle popsané, se časem přenesou třeba na jiných modelech do laboratoře, uh, protože s těmi velkými savci se obecně pracuje špatně a to je taky ten hlavní důvod, proč jsme takovou metodiku použili, protože v podstatě dělat podobné experimenty na malých pěvcích nebo na uh, hlodavcích je dost uh, experimentálně i finančně náročné a uh, třeba si vůbec nevím představit, že jsme něco podobného dělali třeba s krávama, jo? a uh, to by asi se daňoví poplatníci řekli, tak to tedy ne. <laughs> Ale prostě dali by se dělat experimenty i, uh, i s těmi velkými zvířaty. Třeba, já nevím, příklad. Uh, klasický experimenty dělali třeba na holubech, Uh, pro odlišení magnetického a slunečního kompasu je, že se změní fotoperioda. Když to zvíře používá sluneční kompas a posunete mu fotoperiodu, tak ono pak špatně interpretuje pozici slunce, když to, když používá magnetický kompas, tak ho posunem fotoperiody, nemůžete nějak splést. Já bych se chtěl zeptat k tím karetám, um že když tedy se ta čerstvě narozená kareta virtuálně přemístí na to inklinované místo, kde ona se musí snažit zůstat v tom proudu, tak jestli oni to opravdu mají zakódované tedy geneticky, a, nebo jak se tedy dá zakódovat geneticky magnetická poloha? No, to jako je velmi špatně, Odpověditelná otázka, jako skutečně si neumím představit, jak gen kódující protein člověka nebo prostě v tomhle případě karetu dovede k nějakým konkrétním podmínkám magnetického pole. Nicméně ty zvířata to vrozený mít musí, protože ty zvířata v životě neviděly neviděli, nebo v životě nebyly v moři. Jo? Takže stejně tak jako u těch, u těch rypošů, ta orientace tím, tím uh, jihovýchodním směrem uh, se zdá být druhově specifická minimálně a všechny zvířata téhož druhu nebo toho hlavního druhu, kterým uh, pracujeme, mají tu preferenci stejnou. A, <těk> uh, uh, f, takže je to... Uh, jako odpověď na mechanismus toho, jakým způsobem to může být. Je to samozřejmě epigenetika, že jo? To nemůže být geneticky zakódováno přímo v genech, ale jakým způsobem se k tomu mechanisticky dojde, tak to absolutně netuším. Já bych, jestli teda mohu k tomu podotknout, to, že to v těch genech je to v podstatě o tom, že ta zvířata, která to v těch genech mají, tak jsou potomky zvířat, která přežili, protože to dokázali. Jo, že to je v podstatě ten základní genetiky, která je postavená na tom, že všichni jsou potomci těch, kteří měli tuto výhodu. Neměli by takovýhle kompas, nedokázali by to takhle rozlišit, tak by prostě skončili někde v tom studeném proudu třeba zrovna ty karety, a tudíž by neměli šanci se rozmnožovat. Takže tam je to v podstatě tím přirozeným výběrem, to je v podstatě daný tím, že genetika nemá uh, jaksi jednoduchou tu zpětnou vazbu mají složitou mají vlastně na tom, že jenom ty, kteří přežijou, můžou předávat dál. Tohle je jasný, tohle to mě je úplně jasný, ale e, prostě otázka je, jak se to zařídí. Jo? Od toho genu k proteinu. E, jo? Tak je to jenom nějaký předpis, že? takže prostě zřejmě v tom předpise vznikají nějaký, e, nějaký chybičky nebo, nebo variace a ty variace, protože byly funkční, tak přežily. A jak to, jak to opravdu funguje úplně přesně, tak to asi nikdo zatím ještě neví. Já bych mladší kolegy, kteří si představují pod vlivem příliš zjednodušované vědy, kterou načerpali na školách, která říká, že, se nějaká, že vznikla nějaká chyba v přepise a ta se předává. A z toho, že potom vznikla nějaká nová kvalita, aby se trochu zamysleli, že to může být složitější, pane kolego, víte, tak to asi nemusí být. To je příliš zjednodušený obraz. Víte, skutečnost bude zcela určitě složitější. Ale nemůžeme ji nikdy pochopit v její naprosté složitosti a bohužel musíme zjednodušovat. Rozhodně ne na předpisy. Na předpisy, přepisy a tak, tak, tak daleko se jednodušovat nemusíme. Tak je zcela jednoznačné, že tam je silná selekce, že prostě ty zvířata, které se v tom proudu neudrží, v podstatě jsou eliminovány. Ale je zajímavý, že v podstatě uh, v, nedochází prostě k kompletní eliminaci těch zvířat, který mají třeba přesně opačný směrový preference, vždycky v té populaci nějaký zůstávají, což je ale e, jako běžný, že jo? to jsou ty vzácné ale e, se kým, většinou prostě eliminují z té populace špatně. Ale je tam obrovská selekce samozřejmě e, Já bych se ještě chtěl zeptat, mě napadlo, Existuje teorie o možnosti přepolování zemských magnetů, že by severní a jižní polsi vyměnili pozice vlastně. Znamenalo by to nějaký velký vliv, zánik mnoha druhů třeba nebo podobně? To není teorie, to je prostě uvěřený fakt. To se celkem pravidelně děje. V podstatě odpověď na tuhle otázku není úplně triviální. První věc je... Ty zvířata, které používají mm, kompasový smysl k tomu, no, že to používají jako směrovou referenci, těm je přepolování úplně ukradený. Jo? Třeba ty poši, ty potřebují hlavně udržet svoji hlavní chodbu rovnou a potřebují uh, při absenci ostatních orientačních vodítek nějaký směrový vodítko. A je jim celkem jedno, jestli je sever za něma nebo před něma, prostě potřebují jenom tu orientační uh, rovinu. Druhá věc je ta, že ty ptáci a třeba želvy, který mají inclinační kompas, uh, tak tam ten kompas v principu není, není senzit, citlivý na polaritu, ale na sklon té zemské osy. Takže ty by tomu unikly takovýmhle způsobem. Uh, že vlastně ten inklinační kompas uh, není rozvrácený před, poleň, před Ale ta odpověď je ještě mnohem složitější. Uh, ty <těk> tahové cesty, které vidíme dneska u těch zvířat, třeba u ptáků, jsou mladý. Deseti tisíce let. V podstatě je to věc, kterou máme od posledního glaciálu. Jo? Takže ty zvířata jsou v podstatě schopný to velmi dynamicky měnit. Jo, a to, co dneska vidíme, že tadyhle prostě ptáček táhne do subsaharské Afriky a zpátky. Tak to je skutečně jako věc, která je poměrně velmi mladá. Není, není možný si to představovat jako něco, co je uh, prostě miliony a desítky milionů let starý. Uh, a ještě další věc: to přepoulování je věc, která je uh, v velice. Komplexní. Já jsem měl třeba přednášku uh, uh, v, několikrát pro fyziky, kde oni vždycky věděli o magnetickém poli asi tak stokrát víc než já. A uh, poučili mě, že jako v, během toho přepolování na poměrně dlouhou dobu dojde k zeslabení magnetického pole. Pak ten magnetický pole vůbec nemusí fungovat jako dipol. Má třeba mnohem složitější charakteristiky. Takže po nějakou dobu tam musí docházet k poměrně jako komplikovaný situaci. I, I pro ty zvířata, které mají inklinační kompas, i pro ty, kteří to používají jenom jako směrový vodítko. Ale evidentně si s tím nějak jako, jsou schopný poradit. No. Protože ten ten smysl, my nevíme vlastně, jaká je jeho evoluční historie. Jo? My nevíme, jestli třeba to, co pozorujeme u rypošů, není nějaký aberrantní kompas, vznikl od z toho stejného, z čeho vznikl ptačí kompas, anebo jestli je to prostě kompas, který vznikl nezávislou evoluční událostí. Všechno naznačuje té druhé možnosti, že vlastně si to vynalezli savci a ptáci separátně, ale na druhou stranu existuje spousta experimentů, který naznačují, že je to nesmírně starý smysl. Třeba u toho smyslu, který je na světle závislý, který mají třeba ptáci a u kterého si myslíme, že začínáme začínat začínáme rozumět molekulární podstatě, tak v podstatě stejné molekuly, konkrétně kryptochromy, zdá se, hrajou roli v magnetorecepci nebo v senzitivitě k magnetickým polím u octomilky, stejně tak jako u ptáků. Jo, když máte u octomilky Octomilka má buď, nebo různý kmeny octomilek mají různé preference vůči magnetickým polím. Když ho dáte do nějakého jednoduchého třeba labirintu ve tvaru T, tak ono si buď vybere prostě to, že bude chodit směrem k silnějšímu poli, tam, kde je gradient nějaký intenzity magnetického pole nebo vodněj, Ale v podstatě to dělá v rámci toho kmene, uh, uh, kmene uh, konstantně a můžete jej i natrénovat to dělat. A když použijete knockout pro ten kryptochrom, tak se to nedokáže naučit, nedělá to, je to náhodný. Stejně tak u ptáků máme řadu, uh, řadu uh, důkazů, nebo důkazy jsou takový moc silný slovo, ale řada evi máme evidenci o tom, že uh, ty kryptochromy jsou skutečně velice dobrým kandidátem té magnetotransdukční molekuly, která nějakým poměrně složitým způsobem uh, přes nějakou kaskádu chemických dějů uh, a přes nějaký jako uh, v podstatě signální kaskády vede k vnímání toho magnetického pole. Takže na jedné straně máme příklady rypoš, pták, zdá se, že je to úplně jiný, a na druhé straně máme příklady prostě drozofila, pták, kde se to zdá být v mnoha ohledech podobný, ta molekulární mechanismus. Tak já bych se zeptala, když jste ještě hovořil o tom, o tom objevu magnetorecepce u krav, tak jaké by to mohlo mít praktické důsledky? Já jsem slyšela třeba o tom, že by se mohly stavět kravíny tak, aby jim to vyhovovalo. Tak ty jsou zatím v nedohlednu, je to všechno strašně čerstvé. A a je pravdou, že když jste ty zvířata třeba během odpočinku sami mají tendenci natáčet do směru toho severu-jižního, tak by asi bylo vhodné ty ustajení budovat tak, aby to, toho byli schopni, jo? aby to neměli prostě udělaný východozápadním západním směrem. Ale my vlastně v, tomhle, v tom konkrétním experimentu víme, že to ty zvířata dělají, ale nevíme, proč to dělají. Jo? My nevíme, jestli jsou zatím nějaké vegetativní funkce. Může zatím být třeba antipredační chování, že ty zvířata jsou všechny stejným směrem orientovaný, tak ten útok před nějakým potenciálním predátorem může být koordinovaný. A může zatím být spoustu, může to být nějaký, v podstatě pozůstatek uh, jejich migrace. Spousta kopytníků migruje uh, za potravou, ale uh, to se nezdá být úplně pravděpodobný, Protože ty migrace třeba těch zvířat, které do dneška migrují, většinou nejsou ve směru, ve směru sever jich uh, a tak dále. A, a, Uh, v, um, takže my nevíme uh, v podstatě, proč to ty zvířata dělají, zatím víme to, že to dělají. Zajímavý z tohohle hlediska je třeba to, že mm, nějakým způsobem to antipredakční chování tam může hrát roli a sice v, uh, v, v právě Jarda Červený uh, dělal, ty dělal to sbírání těch dat u těch srnců a jelenů a <těk> teďko my jsme mu jako vnukli tu myšlenku, že to s tím uh, může souviset a on skutečně, když sbíral ty data pro nás, pro tuhle stvů, uh, studii, tak se většinou zaměřoval na velký stáda. A, a <hýk> uh, Teď, když začal zkoumat menší skupinky zvěře, třeba u jelenů nebo i u těch srnců, tak já teď nevím, jak to musí být velký, velká skupina, ale když je těch prostě zvířat málo, jakože je na jedné ruce napočítáte, tak, tak vůbec nedělají to, co my tady popisujeme, ale v podstatě si lehnou nebo stojí zadkama k sobě, aby měli přehled na všechny strany. Teprve, když když se to stádo nějakým způsobem zvětší nad nějakou uh, limitní velikost, tak to má většinou ten způsob, že většina z nich je severu-jižně alignovaných. a jeden, dva kusy jsou třeba otočený úplně na druhou stranu. A, uh, takže určitě ty zvířata uh, uh, musí, uh, musí těmhle, těm způsob, těmhle těm věcem uh, přizpůsobovat to své chování. A, uh, v, Určitě to antipredační chování by v tom mohlo hrát nějakou roli. Já bych se chtěl jen zeptat, když jsou orientovaní severojižně, jižně kterým směrem mají hlavu? A nebo jestli jde o to, jenom že je to ten směr, ale je to vlastně jedno? No, my jsme to analyzovali osově, protože z většiny těch obrázků, které jsme měli k dispozici, z toho Google nebylo, nebo bylo dost často sporný, kde je hlava, kde je zadek. Takže jsme brali jenom osu těla. Ale kolegové v Německu, Jarda Červený, teď pokračují v tom, že to zjemňují a dívají se, kde je ta hlava a zdá se, že ta hlava je na sever. A... To si teda nejsem jistý, ale uh, myslím, si, že na jižní polokouli na jich, to, to nějak bych nechtěl tvrdit s určitostí. Já bych se chtěl zeptat, která zvířata mají obecně nejlepší schopnost mít tu magnetickou mapu v hlavě a jestli byste mohl uvést nějaký zajímavý příklad v tomto směru? No tak uh, jednoznačně nejprobádanější jsou ty želvy. A, <hým> ono v podstatě je to, Dáno tím, že u těch ptáků těch způsobů orientace je hrozně moc, ale u ptáků máme taky jednoznačně experimenty, že jsou schopní tohohle toho a předpokládáme to o nich obecně. Ale tam se dost špatně ty experimenty dělají, protože nám to komplikuje to, že oni jsou schopní v podstatě velmi oportunisticky přecházet mezi mnoha typama navigace a orientace. Já jsem, já jsem už zmiňoval ten, to pilotování. Když to zvíře vypustíte někde a ono uvidí v dálce nějaký kopec, který zná, tak prostě jako použije preferenčně vizuální informaci. Samozřejmě ten sluneční a stelární kompas. Pak mají ještě čichovou navigaci, jo. spousta experimentů dneska prokazuje, že zvířata jsou schopní používat čichovou navigaci. Zvlášť třeba v přímořských státech, kde to pobřeží má specifický pach, tak oni skutečně používají čich k tomu, aby se udrželi v určité vzdálenosti od pobřeží a tak dále. Dokonce je docela pikantní historka, že prostě lidi, kteří se zabývají homingem, schopností návratu domů u holbů, existovali úplně taková jako zákopová válka mnoho let trvající mezi různýma skupinama. V tom extrémním případě jedni tvrdili, že používají pouze čichovou navigaci, druhý, že pouze používají magnetickou navigaci. A skutečně to záleželo na tom, kde se ty experimenty dělaly. Potom, když se Italové s Němcema dohodli, že Němci udělali experiment v Itálii a v obráceně, tak se najednou zjistilo, že prostě v Itálii holuby používají tichou navigaci a v Německu <laughs> magnetickou. A je to dané prostě těma lokálníma podmínkama. Jo. Prostě v Itálii se většina těch experimentů dělalo uh, poměrně blízko pobřeží, kde oni skutečně to ten pak toho pobřeží používají. Když to v Německu se to dělalo v lokalitách, kde jsou významné magnetické nehomogenity, a oni jsou schopní to používat jako skutečně svého uh, uh, uh, um, jako, jako mapu, svýho typu. A, um, takže u těch ptáků máme experimenty, dokladující o tom, že mají, mají schopnost používat uh, mapovýho smyslu. Ale překvapivě máme málo experimentů, které jsou naprosto jednoznačné, protože v tom terénu s tím ptákem je velice těžký udělat experiment. Jo. Jenom jsem se chtěl zeptat, do jaké míry magnetorecepce také ovlivňuje tahy velkých mořských jítavců oceány? Uh, no, neví se o tom mnoho, ale. Obecně se u nich ten smysl předpokládá, a existuje jenom jeden jediný článek, o kterým já vím, který dává takovýto, když se ty kitovci dostanou na pevninu, prostě takovýto, jak se říká, že páchají ty sebevraždy, tak to dává do do korelace s magnetickými nehomogenitama v mořském dně v blízkosti těch lokalit, kde k tomu často dochází. Je to nějakou, nějaká práce, kterou publikoval Kirschwing někdy třeba v roce 90 a od té doby, uh, myslím, že v tom není žádný progres další, takže ono se... <laughs> Bohužel s kytovcema se experimentuje ještě o kousek hůř než s krávama. <laughs> Takže eh, ta eh, práce je založená skutečně na, tom, eh, na tělen z těch nehodách, které se těm kytovcům přihazují eh, a na eh, nějakým matematickým modelováním eh, toho, kde jsou ty eh, kde jsou ty jak to vypadá. Takže existuje jedna práce, která to naznačuje a <hým> Dneska navíc je, je celkem jasný, že uh, kopytníci a kytovci jsou příbuzní, takže když mají magnetický smysl krávy, tak ho budou mít velby by určitě taky. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak si stojí český výzkum v porovnání s tím světovým, protože mm. eh, na třeba na tom výzkumu krav spolupracoval česko-německý tým, pokud se nepletu, mm. tak, tak já myslím, že Česko se pomalu, ale jistě stává magnetorecepční velmocí, protože jsou tady dvě laboratoře, který se tím systematicky zabývají, což na takhle malou zemi je hodně. No a uh, v podstatě uh, to ukáže až čas. No, všechno prověří vždycky až čas. Prostě myslíme si, že máme zajímavé výsledky, publikujeme, ale <hým> v podstatě jako ty uh, ty Uh, starší mistři třeba v Německu, že jo, tak prostě to jsou skutečně lidi, kteří uh, vedou te, ten obor od 60. let a uh, navíc ta, tam, ta, ten obor teďko zažívá dost velký boom jo, třeba v poslední dekádě, takže mm, uh, uvidíme a <těk> uh, budeme se snažit nestratit v mezinárodním kontextu. No. Řekl bych to takhle. Mezi, kolegové z, z celého světa nás znají minimálně, ať to u nás, takže snad to není tak špatné. A já bych měl ještě otázku. Existuje uh, v podstatě podobný výzkum týkající se lidí, to znamená nějaká magnetorecepce u lidí? U lidí? U lidí. To už tady padlo, ta otázka. Já a... jsem nezabral. Uh... Nebo jestli se plánuje nějaké porovnání třeba, No, jako nevím, tomu, nevím o tom, kromě nejrůznějších experimentů typu jako ovlivnění vegetativních funkcí a různých uh, fyziologických funkcí, tak <kým> popravdě řečeno asi nejsem úplně jistý tím, že by to někdo v současné době systematicky studoval a myslím si, že je to teda daný, těmi neúspěšnými pokusy z těch osmdesátých let, kdy celé to téma bylo dost silně zdiskreditováno nějakýma, v podstatě ne, s celá standardníma operacema statistickýma. Takže si myslím, že dneska se tomu, do toho nikomu moc nechce. A logicky tedy vyplývající otázka primáti. Jestli, protože primáti se používají jako velmi, velmi často na, na věci, které se blíží lidem nebo které se měli blížit lidem, tak jestli teda aspoň z primát, je to někdo? Nevím o tom. Ne, vůbec. Obecně u savců, nebo je to tak, že savci jsou jedna z nejméně prozkoumaných skupin. A <hým> skutečně jako v, v tenhle ten typ výzkumů savců je stále v plenkách většina bych měl jeden dotaz, jak vlastně funguje ten biologický feromateriál, teď si to dokážu by představit, že na bázi proteínů, k čemu tam dojde, protože člověk má že jo, většinou představu, že, jo, když se baví o magnetismu, že je většinou nějaká pevná látka a tak dále, ale jak to funguje u těch uskrišených u těch, no Tam těch, skutečně u těch normální krystal magnetitu. Je to krystal, který se tam vytvoří. Mm -hmm. Já se mm. ještě jednou podívám, mm. tady někde byla ta bakterie, Vidíte tady tyhle ty černé věci, to jsou normální krystaly. Tam vznikne skutečně krystalický magnetit, který dokonce uh, je tak dobře syntetizovaný, že se uh, uvažuje o jeho technologickém využití. Pravda, na to oby... se ptám, jako, že, protože pokud to je, jsou to schopni vyrábět, tak, jako, hmm. tak je to jedna z možností, vlastně, jak to vyrábět. Hmm. A Jinak ještě, kdybych teda jako měl říct, jak to funguje, tak třeba můžu použít tady příklad ptáka. V podstatě u ptáků se nejdřív zjistilo, že tohle je trigeminální ganglion, to je trigeminální trojklaný nerv, v podstatě největší nerv hlavový, který máme, který nervuje spoustu věcí na obličeji. Tak jedna jeho větev, oftalmická, obsahuje nějaký nějaké jednotky, které jsou magnetoresponzivní. Elektrofyziologicky můžete tam najít prostě nějaké neurony, které jsou magnetoresponzivní. A když potom uděláte nějaký tracing toho nervu, tak zjistíte, že tadyhle v oblasti horního zobáku existují silně inervované struktury, které obsahují trojmocný železo. Tadyhle na tom obrázku modře je Klasickou průzkou prus, modří nabarvení projímostní železo a tyhle ty hnědé provázky to je inervace. Tady se v podstatě do toho nervu se píchne nějaký, nějaký, nějaká látka, která běží axoplazmatickým transportem do těch nervových zakončení, a m, nakonec vy to můžete vizualizovat takovýmhle způsobem, že. Všechno, co je inervované, vypadá takhle nějak, takhle to bude hnědý, když se to vizualizuje pomocí nějakého postupu. No a když se, to, když se na to člověk potom podívá ve větším detailu, tak tady jsou nějaké jako v podstatě tohle je nabarvený nervový zakončení nějakou protilátkou proti neurofilamentům. A v rámci toho nervového zakončení jsou takovýhle zrníčka nějakého, nějakého zase ferromagnetického materiálu. A když se člověk ještě podívá hloub, tak nakonec se zjistí, že jsou tam dendrity, které jsou takhle v podstatě po svý dílce dost jako napěchované nějakýma takovýma dle částečkama. A když se to nějak kvantitativně zhodnotí, tak zjistíte, že v různých v oblastech toho zobáků v různých částech jsou ty dendrity převážně orientované různým směrem. Jo. A jak to potom může fungovat? Jo, tady to je ještě vlastně to, že když třeba naučíte holuba rozeznávat přítomnost magnetické nehomogenity, když mu dáte nadklec dvě cívky a střídavě je zapínáte, vypínáte, tak on je schopný uh, se naučit rozeznat, že je tam zapnutá cívka, klovne do nějakého spouštěcího zařízení, mu se říká peking key, jako klovací klíč. A když to udělá ve správnou chvíli, tak mu vypadne třeba potrava z rníčka. On se to naučí a když ho takhle trénujete, tak on neúplně úplně jako úžasný, úžasně efektivně, ale signifikantně víc než náhodně dokáže poznat, že tam ta nehomogenita je. A když mu potom... To vypnete tu cívku, tak se to stane náhodným, když ji zapnete, tak zase se to zvedne, když ji vypnete. No a když mu dáte na nos magnet, tak to přestane být schopný rozeznávat. A když mu vpíchnete do toho zobáku fyziologický rostok, tak to furt rozeznává. A když mu tam dáte lokální anestetikum, tak to přestane rozeznávat. A když, když když mu pak ten nerv přeseknete, tak v jádru nevratně přes tu schopnost ztratí. No, jak by to mohlo fungovat, tak to, na to je spoustu modelů, které jsou různě složitý, ale v principu to funguje, který v principu to funguje v, jako ve spři, v součinnosti s, s mechanoreceptory. Takhle nějak můžou vypadat nějaké modely, které jsou naprosto hypotetické. Jedna z možností je, že, to, že ten řetízek těch magnetozom, což jsou ty voupouzdření krystalky magnetitu, je přímo cytoskeletem spojený s nějakýma mechanosenzitivníma iontovými kanálama. A jak se naklání, tak je otvírá nebo zavírá. Druhá možnost je, že tady v tomhle místě není ukotvený a je se Brownovým pohybem takhle mrská. a čím je v silnějším magnetickým poli, tak tím méně se mrská a pak se mě, měří vlastně frekvence otvírání a zavírání toho kanálu. Další možnost je, tohle je uh, něco, co víceméně odpovídá tomu, jak to vypadá asi u ryb. Tohle odpovídá spíš tomu, jak by to mohlo fungovat u Uh, u ptáků. V jádru dvě možnosti <coughs> u ptáků uh, je tam dominantní ne single domain magnetit, ale takzvaný superparamagnetický uh, krystaly, což jsou krystaly, které um, nemají stálej magnetický moment a v podstatě uh, musí být přítomný vnější magnetické pole, aby se chovaly magneticky, ale to je vlastně pořád přítomný a pak záleží na směru uh, toho magnetického pole vůči, uh, vůči těm mm, těm krystalkům. Uh, oni ve skutečnosti jsou v nějakých vaku vakuolovitejch nebo v nějakých váčcích tvořených plazmatickou membránou. V tom je nějaký ferrofluid, se tomu říká. Je to v podstatě jakási uh, tekutina nebo nějaký poměrně viskozní rostok, který obsahuje tyhle zty, uh, uh, supraparamagnetický Částečky magnetitů, a když eh, podle toho směru se ty jednotlivé eh, vezikly nebo váčky odpuzují nebo přitahují, a eh, zase závis, závisí na tom uspořádání. A představa je taková, že jsou zase zakotvený cytoskeletem eh, do plazmatické membrány a eh, že. Eh, Vlastně zavírají nebo otvírají napětěvě senzitivní jontový kanály. No a nakonec tady je takováhle představa, která se možná nejvíc blíží tomu, co vidíme u těch, u těch ptáků. A sice ta, že ten, že ten, že ten magnetický materiál je ve volném nervovním zakončení a je složitě uspořádána v podstatě na to, podle toho, jakým směrem je vůči tomu polymagnetickému působí na to volné nervové zakončení torzní silou normálně. Ale zase tohle jsou všechno hypotetické modely a ten úplně současný je ještě mnohem komplikovanější. Jo? Tam je jak krystalický, tak amorfní ferromagnetický materiál, takže si myslíme, že tam dokonce dochází k nějakému zesilování lokálnímu toho magnetického pole a tak dále. A to jsou všechno jako věci, které jsou těžce nevyjasněný a v fyzici v podstatě, bych řekl tak jako každý rok nebo každý druhý rok vygenerují nový model, vždycky podle těch aktuálních histologických nálezů, takže je, myslím si, že tady budeme potřebovat ještě nějaký čas, aby jsme se k tomu dostali. Tak, máme ještě nějaký dotaz? Poslední výzva ještě. Vzadu taky ne. Tak, pokud ne, tak já nejprve poděkuji panu doktoru Němcovi za jeho zajímavé vyprávění. Děkujeme. Tak děkuji za pozornost. A Dovolte mi nakonec ještě několik slov. Nejprve na svých stolečkách byste měli mít, měli mít papírky, na které můžete napsat svůj e-mail v případě, že od nás chcete dostávat pozvánky na další Science Café. Stejně tak byste tam měli mít papírek, na který nám můžete napsat svůj názor na to nejen na to, jak Science Cafe probíhá, ale i na to třeba, jaká témata by vás zajímala, nebo jaké hosty bychom měli pozvat. Takže se těšíme na vaše případné typy. Já vás už nyní můžu pozvat na další Science Cafe, které proběhne opět 2. úterý v měsíci. Tady v kavárně Potrvá, což bude... 12. května, pokud se nepletu, v úterý a tentokrát se ze Země dostaneme zase trošku do vesmíru, protože si budeme povídat o exoplanetách, čili o planetách, které jsou mimo naši sluneční soustavu, takže to bude opravdu daleko. A našimi hosty budou pan Jakub Rozehnal ze Štefánikovej hvězdárny v Praze a pan Stanislav Podaný z Astronomického ústavu Univerzity Karlovy. Ještě vám připomenu naše webové stránky www.sciencecafe.cz, kde najdete nejen naše pozvánky, ale i i přímé odkazy třeba na Český rozhlas Leonardo, na zvukové záznamy nebo na VTM Science. A budu se s vámi těšit na viděnou opět příště na Science Café v úterý. Děkuji za pozornost a hezký zbytek večera.